Joigny Etchebest e, beraz duzuela dantza ikusgeri bat Larumatuntan IBeko e, ipargalko dantzarien biltzagaren langilea zirazun bon, monenik egunon egunon Larumatuntan ikusgeri bat duzue luguson, pizka bat e, berezia dena edo bal bi partetan izan dena Bai, hori da. Ikusgahi hori da Harishuri Dantzan uh, proiektuan sartzen dena. Harishuri Dantzan guk uh, idebek uh, eramaiten dugu urte hiru uh, ilu data bat ditugu. Nun uh, Harishuri GELAN proposatzen ditugun dantza ikusgahiak. Uh, hala, eta bon, hasi ginen urtsailan oh, uh, saio zero bilakaren uh, zeraikin um, uh, Errezidentzia ateratze batekin, ezpeitzien proiektua oraindik bukatua Eta hor uh, ekainan behiz uh, eldugira uh, bala, proie, uh, ikusgari behi batekin Hor baita, hor bizatitan, uh, basen afak godantza xarean lehen parte batean, eta bigarien partean urtsuko xoriak, lekorneko dantzataldiak presentatu duen sorkuntza. Ordoan, basen afakoko xarean jadenik aipatu aduzu hemen, baina menturaz, balio du goitarazteaz, zer den susen elkartze bat? Bai, hori da, basen afarko dantzasharean da uh, IDB-ek proposatutu koordinatzaile baten inguruan elkartzea hiru talde uh, Hor dira, ajola bai, taldea uh, Garaziko garaztahak eta bunusteko bunustak uh, suriak uh, taldeak da, hiru talde horiek uh, Elgaje, talde horiek lan egindute elgahekin, uh, idebeko bi koordinatzailekin eta en lehen mailan uh, uh, gure koordinatzaile lagundu dituzte pedagozian eta nolak urtsuak uh, antolatu eta olako gauzak errakashleen laguntzen eta nerabeen zat, uh, handiagoen zat, Uh, proposatzen zituzten kurtsuak eta ikastaldiak taldiak bakantzetan. Eta bakantza hoietan uh, proiektu bat muntatute sohkuntza bat egindute, elgarrekin, hiru taldean nera bena artean. Gaiten, uh, algu behogoi bat antzari. Eta hoiek, uh, ala, sohkuntza bat egindute, horren erdi bat etakoa. Eta hori aurkeztutugu lehen aldian uh, garaziko dantzari tikian, ahatsaldean. Uh, gerostika izan dira herri urratxean dantzagunean eta hor proposatu dute haien xorkuntza, uh, hriషుli gelan beraz uh, esena baten gainean eta argiekin eta eta baldintza ala bajneko baldintzoki baldintzeekin. Ora lehen aldia izanenda xorkuntza uh, hori baldintza horietan emaitzen dutela. Hori da, hori da. Xorkuntza nola nola egiten da so nok badu ideia, nok erakasleak, dantzariak, nola shor, nola egiten da so jontza? Ba shorkuntza hori bai, ho kha erakasleak proposatu ten aizuten uh, izpijitatu Baxena Farroko dantzak eta beresiki kalitatean landu Uh, jakinez iru erritako dantzariek bat direla, eta ea, bakotsak nola dantzatzenen edo eskaldunak soginak edo jauziak eta bax, beraz, piskat uh, komparaketa horren bidez eta bakotsaren uh, kalitatea landuz hafet hasi dira sogtzen eta nahasiz eta uh, piskat espazioan uh, berriz landuz hori, uh, intzairunga gai eta oian uh, endarek uh, induten lan bon, uh, kalitatezko dantzariak eta bai. uh, ezagunak hori da, eta ala, desma Ork orkatan, uh, haien uh, mamiaikin, haien mat matiehaikin azkenean, urgunago eraman ituzte, haien dantzekin, ea, nola... Neidue egan, um, baigogin, garazin eta bonu zen, ez dela, Euskaldunak uh, sorginak ez dela berdin dantzatzen? Ez, ez, ez, eta jautziak ere, ez ah, uh, begura... Diferent, dira berdin Hori da, behin Diferentzia hundiak dira? Ez, finak, finak. finak uh, bai. Gero, bai, badira, eh, hartetaik uh, ez, beti, ez dute beti dantzatzena lehen garriekin, mena gero da gehiago kalitatean, eta nola uhaz bat emaiten duten, nola apaintzen duten, eta hori da bizik enterez garria, baxena faran uste dugu denek berdin dantzatzen dutela, siberuan bezala, edo lapurtin, ez ez, bakotxak lantzen du erakaslearen uh, arabera, edo eskolaren arabera, eta gauza somaitzuk lantzen dira, Afinatzen dira. Eriaren, tradizioaren arabera ere, posikleta? Bai, bai, bai. Edo usaiak ere, somaitzutan eh? gehiago dantzatzen dira, beraz landuak izan dira. Gehiinetan da erakasleena eta nola hartua izan den. Ha? Zea dinetako nera beharko karen ditugu hori laru batuntan, agisurin? Ebe, uh, hasten da koleziotik, beraz, uh, amabi urtetatik. Bada, amabi, amairu uh, uh, klase bat. Eta handiagoak dira lauetik heme zorziarte eta hala bizati elgarrikin dantzatzen urte eta artetak bizatitan ere hala eskollunak soginak eta holako dantzak handienek bakarrik landu dituzte gazteek beste haien heineko dantzak jaiki e dituzteraik eta jauzi somaitzutaren elgarrikin dantzatzen dute. oso uh, orren erdi oso dinamikoa da eta, bon hori uh, biztan mistunna uh, oian eta intzaren lana hala uh, nola chartzea uh, ateratzen bidez eta holako gauzen espazioan hartzean bidez nola dantza horiek uh, dinamizatzen altzen Eta... Zukpe txatut ikusia duzula, ikusgarria um, Ara den publikoa Zer, salatu gabe Zer izan den, zer Klasetako, uh, zer ikusko ute Oran duzu bereziki, Basen fako Dantzak berbizitatuak Bai hori da, lehen zati horrentzat eh, Dantzasharekoen uh, Proposamena pro hori da uh, Basen fako Dantzen berri kuste hori Eta Eta, eta, eta bi gertzatian aldiz izan den dira Urtsuko soriak, uh, taldeko Dantzariak Lek, uh, da? Lekorneko dantzariak? Lekorneko da, dantzariak. Eta hoiek, uh, zabalago bat ere eman dute, uh, eskoal dantzaren inguruan, beraz, uh, uh, ahizan dira, bizkaiko dantzen ikasten, gipuzkoako dantzen ikasten, eta hemengo dantzen ere ikasten, eta azkenean ikusgahi oso bat, uh, orokox bat proposatzen dute, musika modernagoekin eta, eta, eta hala. Hor, elduak dira, edo... Bai, elduak bai, dira. Elduak dira. Uh, abiatu ziren uste dut espainiz trompatzen um, kabalkada batetatik, kabalkadetako dantzariak uh, han hasi ziren uh, dantzan, eta hortik haitzina nahizuten segitu eta bon badute uh, haien artean uh, adituak, baituzte adituak, eta uh, dantza hauntzamen peratzen dutenak, eta uh, hoien bidez, uh, landu dituzte beste erujaldetako dantzak, eta... Um, eta hala Horko zaba protu zabalago bat egin dute. Ez du hegamena mutikotan eskanziak dira bietan, Bai, hori da, hori da. Betan, uh, nah. bai, bai, bai. Gero bal hori zen helburu bat ere uh, sarean aipatzen dugularik, uh, nerabe hoietan motikoa gutitzen dira dantzan eta, eta elkar ikust, ikusteko bad direla beste motikoak beste taldetan ere. Beraz uh, bistan motiko gutzago da Dantza sare joartan, mina harriri badira eta ara, haien arteko dinamika hori uh, Jogatzen da ara. Eta uh, aldiz ere kornen horrek da argiargian ola bai dira bai motikoak eta neskak uh, orrekatuak hala e, beraz larumatutan agi surin beraz dantza maite duteneko euskal dantza maite dutenendako uh, tenorea bai sortua sortiak etertitan uh, izanenda hala uh, richuli galan lekuak xargail dira han hanberean 6 eurotan sartzea eta eta gora gin Et, saldoan eh? denako, denako da denago dena gomitatuak orrika suagne miresker eta beikusgarrian larumate miresker jaio